Jag heter egentligen inte Amalek utan jag kallar mig det i sympati med palestinas folk som enligt Bibeln, gamla testamentet, ska utplånas. Gud själv ska strida mot Amalek till evig tid och det kan vi inte tillåta. Eh, Rabiner i Israel idag påkallar utplånandet av Amalek i och med att det är Guds ord och Guds ord kan inte tas tillbaka så därför kallar jag mig Amalek i de här sändningarna jag heter egentligen Lasse Karajanis och idag har jag en gäst som heter Lasse Wilhelmsson är du där Lasse? ja, jag är här trevligt att ha dig med du har blivit kallad för Sveriges största Antisemit I Aftonbladet Av Åsa Lindeborg Vad är det för någonting? Är du en antisemit? Vad är en antisemit för det första? Ja det där är ju Det är väl ingenting Jag tror inte att hon Skrev precis det Hon kallar mig för allt möjligt Frintelse, och... Mm Mm. Och det är ju, men det där är ju ingenting som. Det var ju ett drygt år sedan. Mm. Men det där har ju pågått långt dess i, i alla större tidningar. Varför då? Ja, alltså. Det beror ju på att, att alla frågor som handlar om sionismen, Israel sionism. Och, och, och sånt det går ju liksom inte att prata Om utan att prata om Judar och judendomen Och, mm -hmm. och judisk ideologi Judisk mentalitet Judisk makt och så vidare Allt det där hänger ju ihop Och ju, allt som handlar om judar är ju tabu Det har ju blivit det mm -hmm. alltså, mm -hmm. För mig är ju det där inget konstigt Eftersom jag själv har en judisk släktbake naturligt att prata om det men, men folk får ju liksom eh, hjärtklappning så fort man nämner ordet jude och, mm. och det där det där tabut det, mm. det liksom. man har ju man har ju skapat det och så utnyttjar man det då för att, mm. för att försöka få tyst på på de som, ja, som kritiserar helt enkelt mm. politik och de kritiserar också den judiska lobbyn och dess makt då i, inom mm. västvärlden och, och kanske framförallt i USA. Mm. Vad är din definition på antisemitism? För antisemitism måste ju finnas liksom, antisiganism finns och... För det första är det ju så att, att de som Anser sig tillhöra den judiska gruppen De är ju inte semiter Nej. Det är väldigt få som är mm. Som är semiter Och då, det, det, det, det, det är lite lustiga i Hela den här historien Det är ju att De som de få som är semiter det är palestinierna mm. de palestinska judar som har bott i Israel hela tiden och det finns då mm. några få några små grupper kvar på Västbanken som alltid har levt tillsammans med andra palestinier mm. Men för övrigt så, så är ju de flesta judar är ju på 740-talet Kristus mm. konverterade kasarer mm. nordturkar, mongoler och mm resten är av i merparten konverterade berber. Mm. Så att eh, hela, hela, hela begreppet är, är liksom fel från början. Mm. Det, som, det som det har kommit att förknippas med det är väl närmast något som man skulle kunna kalla för ljud. Mm. Och jag tycker det är ju enklare att bättre använda det begreppet, judehat jag. Mm. när jag växte upp när jag var ung så fanns det ett rätt utbrett tysk hat mm. eh, i, i min familj och jag runt om i det, mm. det var allmänt och det hängde ihop det, det hängde ihop med det var ju politiskt betingat såklart mm. Och, och, och det är ju likadant med judahatet enligt min mening det är ju politiskt betingat det, behöver, mm. det är inte, inte det är möjligt att det kan finnas en och annan som är som på rasist, rent rasist Eller ja, judar men, mm. men jag har aldrig träffat på någon mm. fast, utan de flesta som tycker illa om judar då om någon anledning beror, det beror ju på att hur, antingen hur de beter sig i mm. på Israels politik. Mm. Jag har varit ute lite grann på eh, väldigt extrema sidor och eh, det som är gemensamt för dem är att eh, de vill gärna se judar som en ras, som en separat ras som dessutom är ond till genetiken så att det är två grupper enligt min uppfattning som vill se judarna som en separat ras, det är judarna själva Ja eller, Ja, uh -huh. åtminstone de flesta judar, så jag är inte så säker på att alla är judar mm. det tror jag inte att judar uppfattar sig själva som en ras de, men de, de jag tror att de, de, de, de ser sig nog mera som ett folk mm, mm. inte som en ras mm. men det är klart att, att det är ju nästan, det är ju de flesta de, sionismen liksom mm. menar ju att att judarna är en raf ja precis, det var de jag äh, ja, tänkte men, på ja. men det där är ju det stämmer ju inte alls ja, precis. Det är, det är, jag, som jag sa då när vi pratade om, om begreppet eh, semitism eller antisemitism mm. tidigare så är ju så är ju de flesta, ja det det är klart att de, de, de judar som, eller de, de nordturkar som konverterade till, till, till judendomen 740 efter Kristus i Kassarien, de, de kan väl ha vissa inbördes gemensamma genetiska eller mm, så. Mm. Ja, precis. Eller, mm. eller andra. Så att, och det där är ju vederlagt. Det är ju en, en, en judisk historieprofessor vid universitetet i Jerusalem, Slomossant. Han har ju skrivit en en bok här, den ut sen, sen. Mm. myten om det judiska folket. Ja. Mm. Ja, precis. Eller ja, den heter de, de, på engelska heter den The de Inland Ja oh, just det, the invention of the, of the Jewish people the Jewish just titel, Vilket ju då på svenska betyder alltså, alltså uppfinnandet av mm. kan man väl kalla det för och, och där går han ju igenom all, all forskning som har gjorts när det gäller DNA och släktskap och mm. och, och, och, och påvisar även att, att judendomen då under de närmaste 300 åren efter Kristus efter så var det en, en Mm. Ja men Jesus själv säger ju i Matteus evangeliet kapitel 23 att ni far över land och hav för den endaste proselyt mm. Nej men han visar ju då där att, att, att hur judendomen spreds sig som en religion så att säga mm. på båda sidor om Medelhavet ett par hundra år efter efterkristens födelsedag mm. Från början så var den alltså man, Från början var väl judendomen En stamreligion Och, och, och det, det kan man då säga att, den, att den, Sen blev den Blev den ju uh, Missionerande mm. Och sen blev den en stam Stamreligion igen Nu mm. är den ju Tillbaka så att säga Till en stamreligion ja, ja. Mm. Och, och, och, och, och, efter, och, och det som är då Utmärkande för en för, för en, en ideologi eller en religion som håller samman en stam. Mm. Det är ju då ingiftet, liksom. Mm. Att man gifter sig inom, inom gruppen. Mm. Och, och, och likadant att man moral och annat, det gäller mest så att säga. Den inom ideologi. gruppen, ja. ja. Och de som inte tillhör den, de är liksom inte. Mm. Jo, um, Israels chefs rabbi, den nyligen bortgångna rabbi Ovadja Josef mm. den legendariske um, kallades han redan under sin livstid the greatest of his generation han har ju um, blev ju citerad i en artikel i Jerusalem Post 2010 som nu är censurerad den finns på um, uh, internet Cash och jag har lagt länka till den flera gånger så den går, får tag på, han säger att och det här är också som den högsta auktoriteten inom Hallaka, eh, judisk lag att icke inte är människor utan att de skapades för att judar inte skulle behöva vara servade av djur, alltså eh, fyrbenta djur ja, men, så är det ju och det, det, det, det, det, som är, jo, det här är lagen här jag har ju skrivit om det här för länge sedan och dragit fram det det är jag ensam om och det är lite jag vet inte om man ska säga att det är lustigt men det förtjänar ändå att framhållas tycker jag att. de absolut så att säga mest djupgående och skarpaste kritikerna av både judendomen av Israel, Israels politik mm. av, av, av den judiska Lobbyn Och det judiska inflytandet På olika sätt och så det, det, det kommer ju från judiska Intellektuella mm. eller mm. från personer som har en judisk Släktavgrund mm. Just det, jag tänker på professor Israel Shahak Jerusalems ja. universitet Skribent och historiker vi mm. är ju ganska lätt förhållande med mm. no. för de här personerna men det som vi har gemensamt det är ju liksom att vi har så att säga på grund av vårt, vårt, vårt vår, vår judiska släktbakgrund och, och våra livserfarenheter som det har gett så har vi ju då kanske lite extra insyn i vad som mm. gäller och sen att vi liksom inte tycker att det är något konstigt att prata om judar va? Mm, mm. och det är väl för min del så, så var det ju så att, att så länge folk upp, liksom uppfattade mig som en ja som en, som en judisk judisk marxist i viss mån då som jag var när jag var yngre och, en, mm. och så då jag sen fick jag ju skriva överallt och så men sen när jag, när jag började ta reda på alltså det egentligen det var, det var så här egentligen att det började med i mitt, mitt, mitt in, in, in, in, nyvunna intresse så att säga för, för hela hela den här palestina-frågan mm. började i mitten på 90-talet därför att jag upptäckte då och, så jag trodde ju precis som alla andra att den här Osloöverenskommelsen hade löst alla problem. Liksom. Vilken överenskommelse? Oslo. Oslo, just det. Just ja. Och sen upptäckte jag att det blev bara värre och värre istället. Och så jag tänkte jag, vad fan är det här? Vad är det frågan om? Mm. Liksom. Och så började jag tänkte att nu måste jag ta... Det här måste jag... liksom ta reda på. Och sen började jag studera sionismen. Jag gick med i en judisk en fredsgrupp och, och och och och jag höll på och, och då stötte jag ju på då, då tänkte jag måste, vad, vad är sionismen egentligen tänkte mm. vad sionismens mål är en judisk stat så att säga i Palestina. Mm. Mm. Men var kom det kommer de där idéerna ifrån och, och och hur såg man på det där från början och då, när jag började studera det då, då kom jag naturligtvis den som man alltid då pratar om det är Theodor Herzl som är mm. Zionismens grundare mm. därför att han var men, men då upptäckte jag när jag läste om Theodor Herzl och vad han hade skrivit då, då såg jag att han i sin tur hänvisade till Moses häst Just och då hänvisade han till Moses häst som att det som att det finns utöver det som Moses Hess har sagt om sionismen finns det egentligen ingenting mer att tillägga mm. och då är det klart att då blir man ju intresserad av vem Moses Hess var, så börjar jag kolla upp Moses Hess, Vi köper alla böcker på nätet på mm. engelska som handlar om Moses Hess mm. och så upptäckte jag liksom att då upptäckte jag att Moses Hess han hade varit aktiv då fem 50 år innan Theodor Hess. Mm. Men det var inte nog med det utan då, då, då upptäckte jag också att Moses Hess var Karl Marx eh, mentor Just det. in i socialismen. Mm. Och då tänkte jag, jag var ju då själv med 68-rörelsen. Mm. Så tänkte jag så här, vad, hur kommer det sig att jag som var med 68-rörelsen som ung judisk marxist aldrig har hört talas om, om Moses Hess. Mm. Som då som var Marx mentor in i socialismen. Mm. Och, rabbi. Och som dessutom av den, av den officiella grundaren till sionismen ansågs vara sionismens anfader. Mm. Och då började jag på, på, titta på, på, på så att säga relationen mellan Moses Hess och Karl Marx. Och ju mer jag började studera den frågan desto mer insåg jag att både sionismen och, och så att säga, marxismen så småningom har gjort ja, att de på olika sätt kom att användas av den judiska gruppen. Mm. Och att det, det där hängde ihop. Och, och, och det är klart att hela vänstern och alla, alla marxister då, de, de, de vill ju helst att Moses Hess inte ska finnas eller, eller också så kallar de honom för någon konstig okänd gubbe som man inte ska bry sig av mm, mm. men men, men, men vad, jag då, vad jag då så småningom fann det var ju liksom att inte nog med att Moses Hess hade, <hör> var, han, han, han skrev ju då Magnus Opus kan man säga. Mm, mm. Eh, Rom och Jerusalem. Ja just det. Eh, och eh, så, så. Men, men, men, men, jo, då, då, då, då, då, då, då, skrev då, min första artikel då, för, för, om då, om mm. då, skrev Karl om då, skrev Och sen skrev jag då, att skrev då, då, att att Marx då, då, då, då, då, att att att att så att hejs liksom hade, hade deras ska ska vi säga vänskap eller det ideologiska och och och sen upptäckte jag då och då var det någon som upp, som som faktiskt föll om för mig då trodde jag liksom att de, de var i själva verket så hade Marx tagit avstånd ifrån Hälsa att det var därför att för mig var ju det helt ologiskt mm. men då var det en person som upplyste mig om och sen tog jag också reda på källorna till det att Moses Hess faktiskt var Marx personliga suppliang på internationalen, på två av internationalens möten mm. långt efter det att han skrev sin bok Rom och Jerusalem mm. och så att hur, kan, hur skulle Karl Marx stå som inte... Han fick ju inte närvara, för han var ju landsflyktig från Tyskland att mm. till London. Karl Marx... Hur skulle Marx kunna ha en personlig suppliant mm. som redan många år tidigare hade skrivit zionismens eh, eh, Magnus Opus, alltså den viktigaste mm. boken om zionismen, på internationalens kongress? Mm. Två gånger i rad mm. det här, Alltså de här går ju inte att komma förbi ja? mm. Och det enda som Min enda och enkla förklaring till det här det är ju då att, att <går> I själva verket Så var det som höll ihop Marx som Moses säga. Det var ju liksom Det var ju dels var det naturligtvis Socialismen och deras vänskap Men att de var, helt enkelt var judar De tillhörde samma gäng Mm, mm. Det var det, var, det, var det. Mm. Och det var viktigare för Marx Än att Moses <coughs> Var sionist mm. Men läser man eh, Under Skorpionens tecken Av Jurelina ja. Så verkar Moses var vara en konspirerande Ond person eh, Velat sprida Förödelse det är så jag sprider förödelse, ett citat från Moses Hess. Känner du till det citatet? Han ska ha träffat, eh, vad hette han nu, Marx-Kollé Engels. Ja, ja. Och eh, fått honom till en febrig eh, kommunist. Och det är så jag sprider förödelse ungefär, citat. Mm. Ja, det ringer ingen klocka någonstans. Ja, okej. Jag har inte minne mm, av att jag har läst det Jag har inte boken här. Så att jag kan inte citera källan. Ja, då får man ju ha en ordentlig källhanvisning. Jo, han har väldigt mycket källor dju. Jag får återkomma om det. Just det. Nej, jag, jag, alltså det, det åker ju omkring Rätt mycket uppgifter och, och, På nätet Som upprepas och citeras dit och dit, Men mm. jag försöker liksom Hålla mig till det, till det Som jag som jag har, har källor till. Ja precis kan verifiera själv Just det Ja mm. därför att annars så kan det bli Och ändå så gör man sina misstag Jag mm. har gjort några misstag och, när jag använt sekundärkällor som mm, jag mm. ibland blir tvungen till. Mm. Eh, därför att det är svårt med primärkällor om man inte ja, som man inte har tillgång till mm, mm. Och då går man på sekundärkällor då, som man litar på. Va? Mm. Men inte ens det blir, även det kan bli fel ibland. Mm, jag förstår. Ja. Men, äh, nu, nu kom vi lite bort du, du börjar med den här frågan med den här påhoppet av Åsa Linde ja no, just det jag, tror ju, jag skrev ju ett svar då det var ju inte hon som startade hela det där drevet och så det börjar ju som alltid med, med svenska kommittén mot antisemitism mm -hmm. det redan på hösten tidigare och mm -hmm. det går ju alltid den vägen och sen går det in i tidningarna mm -hmm. mm. Men, men jag skrev ju mitt var då till henne att, eh, att eh, ställde lite frågor om, om man inte fick varför man inte fick liksom diskutera och ifrågasätta olika mm. saker i det som hände judarna under andra världskriget mm. och, eh, om det, och så ställde jag lite, fick jag aldrig något svar på det och sen så skrev jag just det här att jag tror faktiskt att det som att hennes, hennes utbrott emot mig där mer mer hade att göra med just det som jag, vi har pratat rätt mycket kom här. Att jag har dragit fram det här med alltså, relationen mellan Moses Hess och Karl Marx. Därför att, mm. därför att det visar då att sionismen på något sätt kontrollerar både höger och vänster mm. i politiken. Och, och, och, och Det är, det är där som det sitter, det är där som, liksom, det är mm. där som mina gamla marxister är så förbannade. Liksom. Mm. Jag har spekulerat lite <laughs> annorlunda där. om ja, och, och det lustiga är ju att jag på något sätt ser ut att jag har blivit mer kritiserad av, av, av marxister än, än ja. av judar. Ja, just det. <laughs> jag, Men... Man skulle kunna tro att det var tvärtom, Just det. Jag spekulerade lite annorlunda Där kring Åsa Lindeborg eh, Hon hade ju tidigt, eh, Tidigare tagit ställning för Donald Boströms artikel Och Hon publicerade där den under Kultursidorna Det här att eh, Avslöjandet att eh, Israels militär plundrar Palestinska eh, Människors eh, Organ Plundrar kropparna på organ Och då Blev det ju ett ramaskri från eh, Pro-israeliskt håll Det pratades om blodlibell libell Så blodsanklagelse Och eh, Ja just det här medeltida att eh, Judar Skulle ha hållit på att offrat Människor och eh, Tömt dem på blod och, att, men sen så kom ju en israelisk läkare Och blåste i visslan och sa att Det här är faktiskt common practice Även israeliska soldater har utsatts för det här Och då fick ju Åsa Lindeborg in en rejäl smash På Aftonbladets belackare men sen då liksom för att balansera sitt CV Och det här hände inte så långt innan den här artikeln mot dig Så för att balansera sitt CV så att säga Gentemot judenheten så spöar hon upp dig så att säga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 ...moral och annat, det gäller mest så att säga... Den ...inom grupp. gruppen, ja. ja... ...och de som inte tillhör den, de är liksom inte, inte riktiga människor... Mm. ...jo, um, Israels chefsrabbi, den nyligen bortgångne rabbi Ovadja Josef... Ja. ...den legendariske, um, kallades han redan under sin livstid... ...the greatest of his generation... Han har ju, eh, blev ju citerad i en artikel i Jerusalem Post 2010 som nu är censurerad. Den finns på eh, internet internetcash och jag har länkat till den flera gånger så den få tag på. Han säger att, och oh, det här är också som den högsta auktoriteten inom hallaka, eh, judisk lag, att icke-judar inte är människor utan att de skapades- för att judar inte skulle behöva vara servade av djur, alltså fyrbenta djur Nej ja, men så är det ju. Och det, det, det, det som är. Jo, det här är den judiska lagen här, Lack jag enligt den. så att säga mest djupgående och skarpaste kritikerna av, av både judendomen av Israel Israels politik mm. av, i, av, av den judiska lobbyn och det, det judiska inflytandet på olika sätt och så det, det, det kommer ju från judiska intellektuella eller mm. från personer som har en judisk bakgrund just det, jag tänker på professor Israel Shahak, Jerusalems ja. universitet Ja, alltså precis, han var ju han, han, han var ju den, den första som jag läste när jag började intressera mig ordentligt för de här frågorna och, mm. och han är ju banbrytande. Barn, han, han kom ju själv från ett koncentrationsläge mm. som lite innan han kom till det. Mm. Men det är likadant, ja, som jag nämnde förut till exempel den här Slåmåslands. Och, mm. och sen finns det ju den här historieprofessorn eh, eh, Schleskin som har skrivit en, en bok som heter The Jewish Century. Mm. Alltså, den är ju, där finns ju allt. Mm. Om man vill... Om man, så att... Jag väger ju som, som skribent och historiker mm. väger ju jag ganska lätt mm. förhållande till no. för de här personerna. Men det som vi har gemensamt det är ju liksom att vi har så att säga på grund av vårt, vårt judiska vår, vår släktbakgrund och, och våra livserfarenheter som det har gett så har vi ju då kanske lite extra insikt.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 Men, men, men, jo. with all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 Mm. Jo, han har väldigt mycket källar källardjur eh, Jag får återkomma om det Ja Ja, ja just Nej, det jag, jag, Alltså det, det åker ju omkring Rätt mycket uppgifter och, och, och På nätet och Som upprepas och citeras hit och dit Men mm. jag försöker liksom Hålla mig till det, till det Som jag som jag har, har källor till Ja, precis, kan verifiera själv Just det Ja mm. Och ändå så gör man sina misstag. Jag har mm. gjort några misstag och, eh, när jag använt sekundärkällor som mm. man mm. ibland blir tvungen till. Mm. Och, eh, därför att det är svårt med primärkällor om man inte, ja, som man inte har tillgång till. Mm. Mm. Och då går man på sekundärkällor då, som man litar på. Va? Mm. Men inte ens det. blir, det, Även det kan bli fel ibland. Mm. Mm, jag förstår. Ja...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 Det är där som det sitter Det är där som liksom Det är där mm. som min gamla marxister Jag förstår är så liksom. mm. Jag har spekulerat lite annorlunda där om... Och det lustiga är ju att jag På något sätt ser ju så att jag har blivit Mer kritiserad av, av, av Marxister än ja. av judar Ja just det <laughs> ja, Man skulle ju kunna tro att det var tvärtom eller? mm, mm.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 Mm, för mm. mycket i i det där. Utan mm. här, ja. Det, det kan vara några <laughs> okay. olika. Så jag tror inte man ska hålla på speculering. Nej, man ska nog inte det. Och, ja, just det. Om de innerst inne tankar och sånt. Mm, nej, det, det, det kan <laughs> rinna iväg långt då. Aja <laughs> men. Ja. Mm. Utan man får väl försöka ta fasta på vad, vad folk säger och skriver och, och, och, och diskutera det. Mm. Du var kompis, eller du är kompis med Ahmed Rami. Stämmer det? Nej, det stämmer, det stämmer inte. Det stämmer inte. Han, han bor ju i TB, ah, okay. inte, inte så långt ifrån dig, men vi har träffats ett par gånger bara. Ah, okay. Okej, okay. han blev ju dömd för antisemitism, för hate speech eller vad man kallar det för, hets mot folkgrupp Var det en riktig dom det? Ja det var en politisk dom Det var det Han blev bland annat, ja det där, han har ju skrivit om det där flera böcker och det finns också på hans hemsida Radio Islam kan Mm, läsa. Mm hela där eftergången. Han var ju inte antisemit eller rasist eller så. Ja, ja, ja, antisemit, det kan ju vara precis vad som helst. Ja, precis. Att han är judahatar i största allmänhet, det stämmer ju inte, därför att han, han, han tycker bra om en del judar och dåligt. Mm, mm. Ja, precis. De, som de flesta människor. Mm. Och, och, och det lustiga var ju att en en, en av de saker som var jag minns som han blev dömd för han blev dömd för flera saker där men en av de saker som han blev dömd för det var att en annan person än han hade läst hade läst Karl Marx C om judefrågan mm. i Radio Islam i Radio mm. kanalen. Ja, just kanalen mm. och det hade då det ansågs då vara vara fridande mot lag liksom mm, mm. Det var ju, det, jag menar, tydligare kan det väl inte bli att det är en politisk, jag en politisk rättegång det kan vara, man borde väl kunna få läsa upp en text från vem mm. som helst mm. eh, i radio mm. eller på andra ställen utan att man själv jag förstår att det mm. att det hade, egentligen skulle han väl ha dömt Karl Marx då som för, förhets mot folkgrupp eller som antisemit mm. postunt Mm. Du, jag har ju haft Jurelina här några gånger Och eh, han är väldigt kritisk Mot eh, Karl Marx Och eh, ser honom Inte som en, en, en, en så att säga Ärlig Aktivist för mänskligheten Du har läst Karl Marx eh, Ja, jag, har ju var, jag var ju med Hela Ja, Jag är rätt påläst Ja kan du berätta om Karl Marx? Har Jury Lina rätt i det? Känner du till Jurilina förresten? Ja, jo, jag vet vem det är. Jag har ju, har ju hans bok också. Mm. Under Skorpionens tecken? Ja. ja. Fast jag har, jag vet, jag har jag känner inte så mycket för att hålla på att recensera Nej. andra personer. Nej, det, det ska du inte göra. Men jag tänkte på just Marx var han ond eller var han god? Ja, men, ja, men, jag tycker det där med vad folk är mm. är man liksom det eller det? Är man det? Det är mm. att det är ett helt tokigt sätt att, att både tänka och resonera på därför mm. att man är liksom ja vad är man? Mm. Man, man lever ett långt liv och man, man, mm. man, man gör en massa mm. saker mm. Eh, som man tror på och, och, och ibland kanske man gör, gör, gör tokiga saker mm. men, men vad man är mm. alltså man har ju man identifierar sig med olika saker under olika delar av livet jag menar det, det, om jag ser till mitt eget liv vad är jag mm. jag, jag, har, jag är eller har varit en massa olika saker mm. så att eh, tänka sig en människa som liksom ond eller god det känns väldigt mm. komplicerat för mig mm. att, att, att tänka sådana banor mm. sen när det, gäller, när det gäller jag har ingen aning om hur Marx var som person mm. man, kunna, man kan ju bara läsa om vad andra har skrivit men han, han lärde jag varit var en bokmål och, och, lite, och, och, och han kanske inte var Alltid så trevlig socialt som man kan förstå när man läser om honom Men, mm. men det tycker jag hur, hur, eh, Men det, det intressanta är väl då Egentligen hur man ska se liksom På, på, på, på, på marxismen mm. Eller Eller andra ideologier Liberalismen, marxismen mm. Socialismen, ja, vad man nu vill Fascismen Alla alla, alla de här olika, eh, eh, o, olika ideologierna eh, ha, som jag ser det har ju både, har, har, har både ljusa och mörka sidor. Mm. Precis som alla religioner. Mm. Mm. Eh, och det är ju rätt uppenbart att, att både och, och, och, och därför, jag menar, det går ju liksom inte att förneka att marxismen inte skulle ha några ljusa sidor. Det här med att alla är lika mycket värda. Mm, och mm. och att, att det här är... Att, att man inte... Att inte vissa människor ska få berika sig på andras bekostnad. Och, och man, man kan fortsätta hur länge som helst, va? Mm. Liberalismen har ju på samma sätt också ljusa positiva, positiva sidor och saker som man kan ställa upp på. Mm, mm. Samtidigt är det ju så att alla de här ideologierna har, har ju också använts för att för, att, för, att, för dåliga syften eller för, för att skada mm. människor och mm. att få mera makt och så. Mm. Och min, min allmänna uppfattning som, på gamla dagar min allmänna syn på Ideologier och religioner, det är ju att de har både ljusa och mörka sidor. De, mm. Och de kan användas både mm. i, för människor i befriande syfte och i mm. uttryckande syfte. Och har också gjort så under mm. historien. Men, och, men, men din uppfattning är. är ja, ja, men, och, ja, och därför. Min, min alltså folk frågar ofta, ofta, vad har du för agenda igen Mm -hmm. och, är, och då, då, då, då då då säger jag så här att min, min agenda det är att försöka det alltså jag kommer fram till det, under mitt långa liv mm. att, att religioner och ideologier är, är slutna tankesystem mm. och de slutna sankesystem så i, det, så används de för att kontrollera och styra människors tänkande mm. och att det därför är viktigt att man försöker liksom påvisa på vad sätt det sker så att människors tankar kan befrias så att de kan söka sanningen Själva, därför att det är bara den som man liksom söker och finner själv som, som egentligen gills mm. det andra det blir bara lätt påklistrat så att befria människors tänkande från, från um, ideologier och religioner det är mm. li, min lilla agenda anledningen till att <clears throat> att allt att det har kommit så mycket att handla om sionismen, det beror ju på att världen ser ut som den gör idag mm. Och om det är klart att om det inte vore på det viset att den judiska maffian eh, har, har, har, i, i huvudsak kontrollerar både ekonomin och ideologiproduktionen, mm. så skulle jag menar, hade det varit senare som gjorde det så skulle man ju få, då skulle man ju få ta i tur med det, och hade det varit. Eh, hade det varit några kristna någon, någon kristen eh, fundamentalistisk eh, maffia som gjorde det så hade man fått tag i, i tur med den mm. Mm. Så att, men, men nu råkar det faktiskt vara så att on the top of the food chain så finns ju den här judiska maffian mm. och de är ju faktiskt de är det, det är det största hotet även mot vanliga judar det är jag mm. för i, på många mm. ställen bara, när båda har, har, har föreläst och, och skrivit och eh, ja, det kommer att bli mm. jag tror att det är så att, att många judar kommer verkligen att och, få och, och, och drabbas mm. av eh, det som görs i världen idag i alla judar snabbt mm. mm. så är det du, Men anser du att eh... Karl Marx och Moses Hess var del i den judiska maffian? Eller var de ärliga aktivister? Äh, äh, alltså, ja, det där finns ju... Jag tror att de här... Äh, där i mitten på... Början på 1800, mitten på 1800-talet så, så var... Jag tror inte... Att dels var det ju så att att den här alltså det centrala bankväsendet och så var ju inte fullt utbyggt som det har blivit nu mm. och, och, och jag tror jag, det, jag, jag tror att det var de hade ju kontakter jag menar ryska revolutionen blev ju delvis finansierad av från Wall Street och Mm. Och... Jakob Schiff bland ja, annat. Ja för och, och likadant så var ju fanns ju hade ju frimurarna då någon, någon sån här att de var med och startade den här någon tidning där som häst startade och någon här, den första kommunistiska Tyskland. Mm. Mm. Så att, Det finns ju såna där kopplingar men jag tror ju inte att de har jag tror inte att det har funnit att de har ingått i någon slags central ledningsgrupp. eller något mm, något. Mm. Men visst finns det sådana kopplingar. Det gör det ju. Mm. Alltså det där har ju Jurelina har ju dragit fram. Alltså det som, det som jag ändå tycker man måste säga till Jurelinas förtjänst. Det är att han, han är en jävel på... på han, han rotar i arkiv över hela världen. Han mm. åker runt och så rotar han fram fakta. Mm. Och sen kanske man kan tycka att han kunde paketera dem på ett lite bättre sätt när, när, när han producerar dem. Men man kan aldrig ta ifrån honom det. Mm. Han, åker, han åker runt. Han åker till Ryssland eller vad det nu är, baltiska stater. Och så mm. går han till läggen och så plockar han mm. fram liksom det som finns mm. det, det det som finns där. Istället för att bara... Ja. Mm. Äh, han går till, går till första förstahandskällorna. Mm. han har ju pratat mycket om mm, ryska revolutionen ja. och eh, i under skorpionens tecken beskriver han Lenin och Trotsky som en del i en judisk maffia i en judisk konspiration understöd av Wall Street och att det handlade om pengar, pengar och pengar Eh, vad tror du om det? Har han rätt i det? Jag har ju skrivit en del om ryska revolutionen ska jag har väl tagit upp en del så är min bok va. Mm, jag har inte där köpt där den här nu. Vad heter den nu? Som, som är det eh, Varför världen är upp och ner? Ja, jag är värden upp och ner. Ja, just det. Ja, där har jag tagit upp just en del om det var, ju, det var ju vart kan man få tag i den boken? Okej, okay. din okay. hemsida man alltså Jag går in på min blogg bara Det är bara att googla mitt namn Lasse mm. Wilhelmsson mm. Då kommer min blogg upp Och så går man in där så kan man beställa Boken där mm. Och där finns också alla artiklar som jag har skrivit Under åren mm. Under de senaste 15 ja, just det. 15 åren de ligger, Jag har, använder bloggen nästan som ett arkiv mm. Mm. Men det där med ryska revolutionen Är ju intressant därför att min, min, det första som jag då grävde grev, i och var tvungen att få klarhet i, det var ju det här med Moses häst och Karl Marx och sen, sen men sen blev ju nästa grej, det blev ju då ryska revolutionen som du kom in på nu mm. och då upptäckte jag ju efter ett tag att det var ingen rysk revolution det var mm. en judisk revolution mm, mm. och, och, och, och återigen trodde liksom inte min mina ögon. Jag var en tämligen beläst judisk-marxist från 68-rörelsen. Mm. Och vi hade aldrig under hela... Bland mina kompisar, både judiska och icke-judiska marxistiska kompisar på 60-talet, mm. diskuterat frågan om hur det kom sig att, så att, att, att, att judarna var så totalt dominerade bland bolsjevikerna mm. att det var en judisk statskupp mm. att det var en statskupp revolutionen mm. från det att man hade haft en demokratisk eh, reform mm. som eh, saren hade gjort mm. <hör> eh, och, och då började jag liksom gräva fram det var, och där var ju min främsta källa faktiskt just den här som jag tidigare pratat om eh, eh, Fleskins bok mm -hmm. han, han använde ett helt kapitel på hundra sidor, en hel del i sin bok mm. till att redovisa statistik för hur, ju, hur, hur judisk dominans inom olika delar av samhället i Europa och, och, och, och hur det växte fram och även under, under ryska revolutionen eller, eller den judiska revolutionen mm. mm -hmm. och och total dominans och jag hittar till och med senare hittade till och med uppgifter om att i kommunistpartiet i Polen sen efteråt där där pratar de ju inte polska där pratar de gidderska ja, alltså, Bella Kuhn i Ungern det är liksom inte mina, mina ögon mm, mm. och där jag blev då alltså, och, och, och jag blev också det här gjorde jag att jag började fundera på Hur kommer det sig liksom Att, att jag aldrig har hört talas om de här sakerna mm. Och att det är aldrig någon som pratar om det Eller skriver om det Och så alltså mm. började jag ta upp det Men sen kom det också en tredje grej Så tänkte jag så här: nu måste jag, nu måste jag ju kolla det här Med, med, med allt snack om Den här eh, judiska Den här konspirationen om den judiska världs, eh, mm. här, ja, du vet, alltså, Världskonspirationen Ja mm. världskonspirationen Det är ju konstigt därför att alla vet ju att judarna liksom faktiskt tagit äger hela Hollywood och, mm. och, och även även eh, även att det är judiska intressen i, i, som dominerar inom, inom hela media i media medien i Sverige. I Sverige har ju långt mm. och ripset och USA, så har ju alla tv-kanaler runt mm. liksom. Nu tänkte jag så här, och det här var det kanske för tio år sedan. Det, nu måste jag kolla Federal Reserve mm. den amerikanska centralbanken. Mm. Mm. Därför att då, hade jag, hade, då hade jag i alla fall kommit underfund med att den var ju inte amerikansk mm. den är inte statssäger utan den var en privatbank mm. i strid mot amerikanska konstitutionen mm. och att den hade sitt set i London City som är en ekonomisk fri, frizon i London och mm. att den dominerades då liksom helt av av, av, av, av, av av Rothschild och Rothschild dominerade banker mm, mm. i Europa mm. då tänkte jag att, ja, nu måste jag fan nu måste jag kolla vilka är det som sitter i den där styrelsen egentligen det är både det är bara att gå in det, alltså, det här är, det, det, det är så märkligt va att, i och med internet och så ja, då går man in bara så, go så googlar man bara mm. federalist Vård, mm. Federal Reserve Och så kommer det upp Då kommer det upp sex personer där Och där kunde jag se direkt liksom Att fem av de här sex var juda mm. Och Och då kände jag liksom så här, ba, Det här är bara det är Too much mm. vet, Först Moses Hess och Karl Marx mm. Sen den så kallad Ryska revolutionen mm. Och sen liksom det ekonomiska maktcentret Federal Reserve mm. Och då kände jag så här. Och det, här det, det är liksom bara Det, det är bara för mycket då, då började jag undra så här: Hur ska man kunna prata och skriva om det här Utan att folk liksom eh, Därför att det, är tabu. det Ropar antisemit Ja och, och, och, och allt möjligt Det är tabu mm. Och sen läste jag idag, jag, du vet, i svenska dagbladet, du, du, kommer, du, du ska ju bli en ny chef nu för Federal Reserve. Han är naturligtvis jude och mm. nej, hon är ju dinna. Mm. Och, och, och sen ska du bli en ny vicechef och mm. det är en jude. Mm. att nu är, det, nu är det bara judar i det mm. mm. Och då är det klart att det finns ju då vänner av kan ju säga då att ja, men det här är ju bara ett tecken på att judar är, själv, är så duktiga, så intelligenta och så framgångsrika. Ja, här, alla bonör Men Om alla dessa nu framgångsrika och, och, och, och, och, och, och, och Duktiga judar Som så att säga Dominerar ekonomin Och ideologiproduktionen Om de nu Hur kommer det så då att världen Ser ut som den gör idag mm. Alltså det är väl den frågan man måste ställa sig Mm. Om vi hade levt liksom med en sund världsekonomi och, och utan några krig mm. och, och med, med, med, med, med, med en, en, en press som fungerar, liksom media som fungerar allsidigt och, där, och, och, och, och, och så vidare och så vidare som inte bara gynnar vissa intressen ja, mm. då, då då hade man väl kanske kunnat säga så här att ja, upplysta despoter och den där, den så att de gör ett bra jobb ja liksom. de gör ett bra jobb mm. men de gör ju inte ett bra jobb mm. Mm. det går ju åt helvete med allting mm. och det beror ju naturligtvis på att de är mest intresserade av sin egen grupp mm. nepotism med och inte av, av alla människors väl och ve mm. och sen kan man ju alltid diskutera om allting bara handlar om pengar eller om det handlar om Annat också, där och pengar, inte mm. Jag tror ju så här att eh, åtminstone en del väldigt mäktiga judar, som till exempel Benjamin Netanyahu, de vill uppfylla bibelns profetier. Men Mossad, före detta Mossad-chefen Meir Dagan, kallar honom en för en galning som hämtar sin utbildning rikespolitik från Tora. Och eh, ungefär samma sak har den före detta Shin bet deras motsvarighet i FBI. De Hon kallar honom för en galning som för en religiös galning helt enkelt. Och eh, jag tror att det finns fler som honom som vill eh, förbereda för Messias. Det finns ett klipp på YouTube där en Netanyahu för kanske en 10-15 år sedan blir utskälld av Shabbatledaren Rabbi Schneerson mm. om att han inte gör tillräckligt mycket för att påskynda Messias tillkomst. Ja jo men det där jag tror att det är inom i den där i den där i den där haften liksom finns både Både så att säga Religiösa fanatiker och Ateister och, och, mm, mm. och Det finns både vänster och höger och, och allt möjligt Och jag tror också att de äh, Inte alltid är överens faktiskt Jag tror mm. att till exempel det, Vi har ju fått sett nu nyligen En, en, en, en ganska stor förändring va? I, I och med att i, i, I världspolitiken I och med att <coughs> det Att Israel och USA Inte lyckades få med sig Övriga världen på att man skulle bomba Iran Bur Nej, bomba Syrien, Syrien just det som man, som man lyckades med när det gäller Libyen mm. Och direkt efter det så blev det någon slags sån här Överenskommelse då mm. Mellan alla stora västländer USA och så Iran, om Irans kärn, kärn mm. atom atom, mm. atom energiprogram ja och, och, och som ju då var emot Israels intressen eller emot den ledningen som Israel har haft och då ja, jag ser ju där som att du vet, <clears throat> att det, det finns om man, om man ska hårdra det lite två falanger inom den här makteliten i världen det är mm. The Mad Dogs. Mm. och så är det strategerna <laughs> mm. och Netanyahu som du pratade om och en del av de här neokons mm. Och, mm. De, de, de som liksom stod bakom hela det här med 9-11 och, mm. och, och allt så det där är Mad Dogs de ska mm. liksom på hela tiden va? Mm. och bomba och, och, och ha krig och krig och krig och krig men sen har mm. du strategerna och det, det är den här falangen som hänger upp med Brzezinski mm. Skrivit den här big, uh, Chessboard. Chess, ja, just mm. det bygg kessbord. Och, och, och som är mera liksom har ett mer geopolitiskt perspektiv. Mm. Men han är väl inte djudet, va? Jag vet, ja, jag vet faktiskt. Nej, ja. Spelar inte så stor roll. Mm. Han är, jag har jag ju använt av, av, av. Och sen har du liksom satt. Och sen har de ju liksom in, inom den här gruppen så har du ju både höger har ju en en, en också. också. Soros till exempel, den här mm. världens rikaste män. Mm. Han har ju nå, sin den här stora organisation Open uh, Foundation. Society, ja, eller Open Foundation. Ja alla de här heter det, organisationerna vad heter de Eh, no, no, no, no, NGO. eh, NGOS, non-government Organisation, han alla finansierar ju Såna över hela världen orangea, Alla de här färgrevolutionerna ah, Ja precis Ja, Han finansierar och, dem ja. Och alla människor Och alla ideella mm, och Alla mm. får ju pengar av honom mm. och, och Den vägen genom olika kanaler Så att Där har du så att säga Vänstern inom makteliten mm. det är Soros alla, alla pengar som, som då kan man säga finansierar då någonting som fungerar som en kontrollerad opposition mm, mm. Så att hela det här gänget då makteliten de, de, de kontrollerar både den så kallade vänstern och den så kallade högen. Mm. Ehm, ja. ja och målet är man jobbar ju nu, man jobbar mot en ny världsordning mm. där, där man gör vad man kan för att upplösa nationalstater Skapa konflikter mellan olika mm. regioner Olika, etniska, olika mm. etniska grupper och så och, För att folk ska ropa och, efter en, och, ja, jo, en, det, en enda världsregering Ja, det, det, det, det så är så det ju. ju mm. något som ska frälsa mm. alla. När allting nu, nu tillräckligt mycket kaos har uppstått mm. och allt, alla, allting är sönderslaget så att säga. Det finns inga inga värden kvar, inga, ingen moral kvar och så vidare utan alla slåss mot alla och mm. då, till slut så ropar alla då efter. Så det är mm. det jag undrar man då, kan, alltså, jag gör inte vet jag, det där finns mm. inte skrivet någonstans utan mm. det där. är bara liksom en känsla man får när man ser vad de håller på med. Ja, jag håller inte med dig där för att eh, alltså bibelns profetier, jag menar Psalmen 29 säger att Messias ska komma och han ska styra världen med en järnspira. Och och, och det betyder tyranni och eh, Jesaja 6061 talar om att när Messias kommer då ska all världens rikedomar tillfalla Israel och alla knän ska böjas och alla huvuden ska sänkas och så vidare och så vidare Ja, du är ju mycket mer pålästig <laughs> Men alltså, det, alltså jag har ju liksom inte jag har ju inte närmat alltså när, närmat mig uh, pro, då, profetierna Nej, problemen eller, Alltså, jag har ju, jag, jag, jag, jag var ju Som ung var jag ateist Och det är jag kanske inte längre Men jag är mm. ju inte alls religiös mm. Och jag har aldrig studerat Ordentligt och Alla de här alla, all, all, olika såna här Religiösa skrifter mm. och, och, och mm. sånt där, Utan jag äh, Har jag alltid haft en viss Skepsis mot det, men det är klart att mm. Jag kommer fram till ungefär samma sak Det är rätt kul, jag har liksom En kompis som säger att Ja men det där du pratar om lasse, Det står ju i mm. det, det, det, det står ju i, vad heter det? I Koranen eller Haditen koran. ja, ja, jag har inte levt Koranen mm, mm, mm. Jo, de har ju samma eh, Scenario ja. som de kristna Att en, eh, en Antikrist ska komma De kallar ja. det inte för antikrist då men han då ska ju förstöra deras helgedomar och så vidare. Och det... Ja, nej, det... Men man kan, jag tror ju att man kan komma till ganska liknande syn på, på hur världen styrs och hur den fungerar och, och, och, och, och varför det är som det är. På olika sätt. Alltså, jag tror att... Ja. Jag vet inte hur andra gör, men man utgår från sitt eget liv, sin egen bakgrund, sina egna erfarenheter. Mm. Och så gräver man utifrån det liksom. Mm. Mm. Och, och en annan människa utgår ju från helt annat och, och, och, och, och gräver utifrån det. Och, mm. Men det lustiga är ju då att när det är människor som inte har ett dugg med varandra att göra. Mm. <coughs> har helt olika bakgrunder och mm. helt olika åldrar. Mm. Helt plötsligt så hittar man varann Och så upptäcker man att man har kommit fram till I stort sett samma sak mm. Ja just det, ja det är lustigt Jag vill se det det, är mm. så. det händer mig ofta du vet mm, mm. Att jag får kontakt med folk På nätet eller på annat sätt mm. Folk som jag liksom aldrig skulle drömma om mm. och att ens umgås med mm. Och som utifrån sina förutsättningar då har, har kommit fram till liksom samma saker mm, det där man hittar liksom Själsfränder ah, ah, det, det, det, det tycker jag är spännande. spännande Lasse vi får avsluta här För att det är inte många minuter kvar Och ja. jag önskar Att få ha dig med igen och fortsätta där vi har slutat Någon dag framöver Om ja, du har lust med ja, det det, det, är kul. det var ett trevligt samtal Anser jag så, äm... Ja, jo, men det, det är roligt att prata med dig och det kanske inte blir sådär jättepolitiskt, men jag mm. har inte pratat så mycket om Palestina och, mm. och sådär, men allt hänger ihop. Nej, vi får ta vi någon annan dag, jag kommer kontakta dig och erbjuda dig en ny tid så småningom. Okej, okay. ja, ja, du är välkommen. Ja, <laughs> tack ska bra. du ha. Ha det bra. Ja. Hej hej.